Kapitel 31 Og Jehova fortsatte å tale til Moses og sa, Se, jeg kaller herve Besalel ved navn, sønn av Uri, hurs sønn av Juda stamme. Og jeg skal fylle ham med Guds ånd når det gjelder visdom og forstand og kunskap og dyktighet i all slags kunsthåndverk, til å utforme ting, til å arbeide i gull og sølv och kobber. Og når det gjelder bearbeiding av stein til infattning og bearbeiding av tre til fremstilling av gjenstander av alle slag. Og jeg, se, jeg setter herve Oholiab, Akisamaks sønn av Dan stamme, til å være med ham. Og en vær som har et vist hjerte gir jeg herve visdom i hjertet, så de kan lage alt det jeg har befalt deg. Møteteltet og arken til vittnesbyrdet og lokket som er på den, og alle teltets rettskaper, og bordet og dettsrettskaper, og lampestaken av rent gull og alle dens rettskaper, og røkelsesaltere, og brennofferalter og alle dettsrettskaper, og karet og dets understel, og klærne i strikket arbeid, og de hellige klærne til presten Aaron, og klærne til hans sønner når de skal tjene som prester, og salvingsoljen og den velluktende røkelsen til helligdommen. I samsvar med alt det jeg har befalt dig, skal de gjøre.» Og Jehova sa videre til Moses, Och du, tal til Israel sønner og si, «Især mine sabbater skal dere holde.» for det er et tegn mellom meg og dere i generasjon etter generasjon, så dere kan vite at jeg, Jehova, helger dere. Og dere skal holde sabbaten, for den er noe som er hellig for dere. En som vannheliger den skal visselig lide døden. Dersom noen gjør noe arbeid på den, da skal den sjelen avskjæres fra sitt folks midte. I seks dager kan det arbeides, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile. Den er noe som er hellig for Jehova. En hver som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal visselig lide døden. Og Israels sønner skal holde sabbaten, så de feirer sabbaten i generasjon etter generasjon. Det er en pakt til uavgrensetid. Mellom mig og Israels sønner er den et tegn til uavgrensetid, for på seks dager dannet Jehova himlen og jorden, og på den sjuende dagen vilte han og begynte å forfriske sig. Så snart han nå var ferdig med å tale med Moses på Sinai-fjellet, ga han ham så vittnesbyrdets to tavler, steintavler som det var skrevet på med Guds finger.